A portás kisasszony már ismert, tőle érdeklődtem. Jó napot kívánok, Róz, Méri Elizabetet keresem. Jó napot Mr. Tot, Méri Elizabeth nincs bent. Hová ment? A barátnőivel van ma, kimentek a Central Parkba arra a zenei fesztiválra. A feletársaság ott lóg egész nap, maga nincs ott. Itt New Yorkban nagy hagyománya van az utcai zenés rendezvényeknek.